ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله ان ما ضرور تنضروا سنيت ناتو جثيمين وناتو جفبروين نسال الله ان ما ضرور Që të çdo punë tonë të bëvë vetëm për hir të Ti dhe mos bëjnë ato punë asnjë pjesë për krijesat. Do të lutem Allahun Allah më dhurohet, na e mbylli gjithë me sinjeritet. Ky është mësimi i tretë në temën e kaderit, tema e mësimit të sotëm është llojet e kaderit ose llojet e caktimit. Do të flasim sot me lejen Allah, e Allahut subhanuhu te ala për llojet e caktimit dhe do të bënë i dalimin dëmjet lojeve të caktimit dhe shtyllove të caktimit ose të kaderit sot mësim jonë bën pjes bën fjal për lojet që ka të caktur Allah subhanu alim ta alet kaderit të cilat në janë të reguar në kuran dhe në, në sunetin e profetis Salim, dhe kam folur për to të pare tanë se lefët dhe djetarët mdhej, si të dhe dhe djetarët dhe dhe dhe shikoni vet dhe Fillojmë me llojin e parë, lloji i parë i caktimit, kaderit të shkaderit i përgjithshëm, kaderi i përgjithshëm i cili ka përfshirë çdo gjë, dhe koha e këtij kaderi është 50 mijë vjet përpara se të krijohen qytetot e tokës. Ky kader ndodhet në librin e lohën e mahfud, që quhet pllaka e ruitor. Në këtë pllaka janë shkruar çdo gjë që ka thaktuar Allahu subhane ve teala që do ndodhi e ka shkruar e të 50.000 vjetë për para se të kryonë qejtë të toka. Për ndaj thot profet, thot profet, sallallahu aleyhi sallam, në haditin që e trasmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiallahu anhu, e ka shkruar e të uraallahu subhanu wa ta'ala caktimin e kryesave për para se të kryonë qejtë të token 50.000 vjetë për para. E ka shkruar Saktimin e kryesave, 5-10 mi vje për parës të kryoj qëtë të tokën edhe arështi ti ishte mbi uj. Në më thë në këtë kohë kur lapsi shkruante, këtë kohë kur filloj lapsi të shkruaj, arështi ti ishte mbi uj. Thotim në nënkajim, Allah me sheroft, kjo hadith të rëgon që arështi është kryuar për, për para lapsit. Së përse djetarët, në të qështë e ka në dy mendime. Mendime parë, është që Arsh i është krijuar përpara lapsit, kurse mendimi i dytë është që lapsi është krijesa e parë. Edhe do vinë këto në disa hadithe, tregimi i lapsit që lapsi është e para krijesë, por qëllimi këtu në haditheve është e para krijesë në lidhje me universin të cilin ne jetojmë, me krijesat të cilat do shkruajë Allahu subhanallahu teala zaktimin e tyre. Ndërsa Arsh siç e pa në hadith është përpara Këture kërjesëve. Kështu që fillim, fillim i lapsit ka të bëj me kërimin e qejeve dhe tokës. Dhe më thonë është i pari në kërasim me qejeve dhe tokën, jo i pari absolut në lidhë me kërjesët. Gjithashtu, trasmetone Bu Daudi, radhiallahu anhu, rahimahullah, nga Bu Hafs Shami, se obatës në Samit, radhiallahu anhu, i thot djallit vetë, o djallim, nuk e për të gjetur shijen e besimit Dhe e sa të adish, të adish dhe më thunë të ishi sigurt, që është do gje që të ka goditur të, nuk mund të ka bondë të të godisët dikë tjetër. Edhe është do gje që nuk të ka goditur të, nuk mund të të godisët të të. Këtë kam dëgjuar profetin së në Allah në në selim se ka thënë, e para e gje që ka kryuar Allah është lapësi dhe i thati tha, të shkruaj. Tha qëfar të shkruaj, e zotë, tha shkruaj të saktimin e shdoj gje e dherë ditën e Domethën caktimi në çdo gjë që do ndodhi deri ditën kur të bëhet Kiameti. E i thotë djalëmi kam dëgjuar profetin Sallallahu selam të thotë kush vdes duke mos besuar të gjë, ai nuk është prej meje. Kjo tregon domun oh që besimi këtyre këtyre gjërave, besimi tek caktimi të madh që ka përfshir çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit, është pjesë e besimit të muslimanëve, është pjesa e besimit në kader, të cilin e ka bërë Allah subhanahu wa taala detyrë një prej gjashtë shtyllave të besimit dhe shkrimi i lapsit ka qenë në momentin kur e krijoi Allah subhanahu wa taala. Domethënë lapsi ka shkuar në atë moment që e krijoi Allah subhanahu wa taala. Po na transmeton Imam Muhammad ibn Mustadeni, po nga Ubadatu bin Samit, të njëjtën një histori me, dis me disa ndryshime të tjera. Thotë për djalin e tij hyra tek baba i im dhe mendoi se ai aty po i vinte vdekja nga sëmundja e rën që kishte. Edi thashë O baba im më kshillo edhe u thot njërës që kishte për rrëth më ullin si i sheshtë rrier edhe ullin edhe i thot të djallim ti nuk e për të shijuar besimin dhe e se ta dish në mënyrë të sigurt ta dish në mënyrë të sigurt besimin në kader dhe ti shi sigurt në besimin në kaderi në mirë dhe të keq i thashë o bëba im e ku ta di unë se që është kaderi në mirë dhe të keq i tha ta dish se shdoj gjëj që nuk të ka goditur ty në më thënë ka shku nuk kishte për të të goditur, por ndajve u lergu prej teje. Edhe çdo gjë që ka goditur ty, nuk kishte për të të gëmuar, domethënë është shkruar për ty. I thotë që kam dëgjuar profetin sallallahu alajhi se ka thënë e para gjë që ka krijuar Allah subhanuhu teala është lapsi, më pas i tha ti shkruaj, edhe ai shkruajti që në atë moment. Domethënë kjo është ajo që na interesonte nga hadithi. Dhe ai shkruajti që në atë moment deri, domethënë shkruajti çdo gjë që do ndodhte deri ditën e kemetit edhe i thotë të djallim në setif des, duke mos e besuar të gjë ke përtyrë në zjarë. Edhe kjo gjë gjë shkruaj t'i lapsi, në lohi ma hëfud, kjo është ka deri. Pa ne i thotë të trasmeton ibn Wahab, në zëngjirën të i trasmetimit, po nga o badet ibn Usamit, në i trasmetim tjetër të dhënjit i hadith, u thotë të thot të të shpis t'i, i më athirë në djallin të mëtu, o me në që pofëdiste, sepse dëshiroi t'i them atë diçka. Dhe i thotë ka thon profeti sallallahu alejhi dhe sellem, gjë e parë që krijuai Allahu subhanahu wa taala, prej krijesave do ti ishte lapsi dhe i tha atij, shkruaj. I tha, o Zot, çfarë shkruaj? Fash shkruaj ka derën. Në këtë transmetim thuhet, shkruaj ka derën dhe më pas profeti aley, sallallahu alejhi dhe sellem, se kush nuk e bëson ka derën e mirë dhe të keq, ka për të digur se Allahu subhanahu wa taala më zjarr. Kështu që do që shkruajte lapsi në momentin e parë që e krijoi Allahu dhe urdhëroi atë, ky është kaderi i të gjithë krijesave deri ditën e gjykimit. Transmetohet nga Ibn Abbas radhiallahu anhu dhe ky është një argument tjetër që vërteton këtë lloj kaderit i cili është lloji par i parë i traktimit. Thotë isha mbrapa profetit sallallahu alajhi wasallam një ditë, ishte ulur në neve mbrapa tij dhe thotë O dial, un do të mësoj disa fjalë. Ruaje Allahu që të ruajë i ty. Ruaje Allahu që ta dësh të ta gjesh atë përpara teje. Kur ti kërkosh, kërkoj vetëm Allahut. Kur të kërkosh ndihmë, kërkoj vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe dije se i gjithë umeti, të gjithë njerëzit, sikur të mlidhen që të të bëjnë ti dobë për diçka, nuk të bëjnë dot dobë vetëm se për atë gjë që e ka shkruar Allahu për ty. Edhe sikur të mlidhen që të të bëjnë ti dëm, nuk të bëjnë dot të të dëm Vetëm se për atë gjë që ka shkruar Allahu subhanahu wa taala për ty, janë ngritur lapsat dhe janë tharflet. Do të thotë me anë të këtij hadithi profetit sallallahu alajhi wa sallam që çdo gjë ka mbrojtur. Çdo gjë e mirë ose e keqe që do të vijë ty është shkruar, prandaj thotë është ngritur lapsi dhe është tharfleta për ikohën. Gjithashtu, të hadithet transmeton Tirmidhiu, hadith i sakt, gjithashtu transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i thash profetit sallallahu alajhi wa sallam, O i dhurbur i Allahut, unem një djalë i ri dhe ka frikë për veten time se mos bie në immoralitet, edhe nuk gjej mundësi si për të martuar. Domethënë i kërkonte paizot se ç'të bënte ato që në gjumgjun shipë trëdhje që mos sket e psfare. Edhe atë profetullallahu selam heshti. Pastaj e përsëriti përsëri, ai përsëri heshti. Poth pastaj pas e përsëriti për, për herë të 30 e përsëri heshti dhe sa në fund farë më tha O buhureira, lapsë është far është tharë domun që kam mburuar çdo gjë që do të veprosh ti, prandaj nda të shtridhun, dashmësu të tradh. Në çdo gjë që dhun, gje gje e ka shkruar Allahu që ti do ta veprosh dhe do veprosh atë. Nëse ka shkruar Allahu të bësh, e të bësh i meritet, do ta bësh. Nëse ka shkruar që të dërosh për di, do dërosh për di. Edhe shpëdgimi këtu ha dita do vi më mbrapa inshallah në temën e ardhmë. Ku qendimi jonë është që tregojmë që çdo gjë është shkruar, prandaj thotë është thar lapsi. Domethënë u ngrit çdo gjë kam mburuar, shkruetur prej kohësh. Gjithashtu transmeton Abu Daud Abu Daud at-Tayalisi se shkon një person i cili quhet Jezid ibn Abi Murrim es-Sululi mbashëm në Ishkop tek Hasan el-Basri dhe i thotë O Busaid më tregou për fjalën e Allahut subhanahu wa taala ma asaba min musibatin fil ardhi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an yaraha që do thotë çdo fatjesi që bie në tokë ose në vetë juaja është e shkruar Në liber për parë se të krijojim ata Ose ato Si pas mendimi që kanë gjitharët në shpigimin e jetit Edhe i thot Haseni Hasen el Basri Po, parësha Allahun Allah subhanu e tala ta e cakton dishka arë në qjel Edhe me pasi vendos Ti caktimi një kufi kohor Kur do ndodhi Me dit dhe me orë Momentin e duhur Çdo caktim i përgjithshëm apo i veçantë për një person të veçantë. Ai sa dhot njeriu e merr dhe shkopin që e merr, e merr me caktimin e Allahut subhanuhu teala. Ai i thot ky personin që pyet, popash Allahu në shtu është, edhe të shkopën që un kam dorë thot, nuk kishte nevojë për të dhe morë, thot, e morr atot. E tashitot nuk ridot patan. E i thot Hasena, nuk e shikon pra, kjo është për caktimin e Allahut subhanuhu teala. Edhe dietarët kanë rënë disa mendimi në lidhje me shpjegimin e ajetit në fund fare ku thot Për parës të të kërëjmë atë Ku këthehet fjala atë Disa kanë thënë që thot, Se Allah thënë në këta jet Ndhe zdo fatkisi që bije në tokë Që bije Në zdo fatkisi që bije në tokë Ose në vetët tuaja Ajo ndodhë në liber për parës të të kërëjmë atë Për parës të kërëjmë vetët tuaja Për parës të kërëjmë tokën Për parës të kërëjmë fatkisinë tre mendime dhe Ibnul Qayyim thotë që qëllimi është para se të krijojmë të gjitha këto. Domethënë që ky caktim i Allahut subhanetuela është një caktim i cili përfshin të gjitha këto dhe më dhënë që, të saktimi, të ala, është përpara të gjitha këtyre në kohë. Transmeton Ibn Uheyb se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: "Një gjë e parë që krijoi Allahu subhanetuela për krijesave të tij ishte lapsi, dhe i tha të shkruajë, dhe i shkruajti çdo gjë që do të ndodhë në botë deri ditën e gjykimit, edhe kurt vitit të gjykimit." Do bashkohet ky libër me librin e punëve që kanë vepruar njerëzit dhe nuk bie në kontradikt, nuk ka kontradiktë me tyre as në një shkollë të vetme. Megjithëse ky si transmetim është i dobët, do ibn Mesudi, por kuptimi i tij përgjithësor është i saktë, sepse është vërtetuar në hadithe të tjera të sakta. Transmeton nga Abdullah ibn Amr se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu subhanahu wa ta'ala i krijoi krijesat në një rrësi. Edhe u hodhi atyre për i dritës e ti Thot Allah s.a. i kryoj i kryeset në një rësir Edhe u hodhi atyre për i dritës e ti Edhe atë person të cilin e kapi drita e ti atë her Drita e ti atë her A i është i uzuar dhe duzohet du Edhe atë që nuk e kapi drita Allah të atë her Nuk ka për të uzuar Edhe thot Abdullah bërë amër Në, në vajzdimit i hadithit Në basi maron hadithit vajzdo në e fjale ti edhe thot Pandaj po, po të themë e to transmetuese pa ne po të them që lapsi është tar për çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit. Ta të transmetoni Muhammedi dhe është hadith i saktë. Këtu në ta hadith flitet do të thonë që udhëzimi i gjithë është për Allahu subhanu teala dhe ai udhzon ose i hum kryejesa do vi një temë veçantë inshallah me lenin Allahut për çështën e udhëzimit dhe humbjes se çfarë u takon krijesa në lidhje me këtë çështje dhe kujt i takon udhëzimi dhe humbja në të vërtetë edhe a është pa drejtësi që Allahu subhanu teala që u udhëzon disa njerëz, ndërsa disa tjerë nuk i udhëzon. Normalisht nuk është adoleshimi, do të trajtojmë këtë inshallah në mësime të ardhshme. Për enzimën këtu tregon traktimi i parë për këtë arsye domthonë për momentin të thedit këtu. Ndërsa traktimi i dytë është traktimi edhe ky gjithashtu është një caktim i hershëm, është kur krijon kur krijoi Allahu subhanahu wa taala Ademin alayhis salam. Edhe ky quhet domthonë caktimi i jetës gjithashtu dhe ndryshe quhet traktimi i i momentit kur i është marrë njerëzve besa për besimin e Allahut subhanuhu teala. Në ky caktim i dyt, transmetohet nga Ali radiallahu anhu se ka thënë, "Ishim një gjenaze, në bëkia, një xenaze në Baqia, në dinë e gjithë Baqia që është varreza e Madinisë, dhe erdhi profeti sallallahu alejhi dheu ul, u ul në të vend dhe u ulën edhe të gjithashtu. Uli kokën e tij, mori një shkop dhe po i bindte po bindte tokës me shkop, më pas fa çdo njeri për yush dhe çdo kush tjetër" është shkruar vendi i ti tij në xhenet ose në xhenem. Është shkruar thotë vendi i tij në xhenet ose në xhenem. Do të shkruhet që do jetë fitimtar apo do jetë i humbur në botën tjetër. Edhe atëherë thotë një person oj dërgojë Allahut, atëri më ather në bazë të librit që shkruajtur dhe ta lënë punën, i tha profetit sallallahu alejhi dhe sellem, ai që është për njerëz që dëhet për të lumturve, që ka shkruar Allah që dëhet për të lumturve, do shkojë të bëj punën e atyr që doin të lumtur dhe ai që do jetë prej të humburve në botën tjetër, do e humbin fitoren dhe do jetojnë në shkautorun xhenem, ai do shkojë të dobëj punët e natyrë të njërin që janë të humbur. Më pas tregoi profeti sallallahu alajhi wasallam fjalën e Allahut subhanuhu te ala: "Faman ata wattaqa wa saddaqa bil husni fasun yassirun liyusra." Fot, dha ai cili jep, do tregoj devotshum dhe e bëson të mirën, domethënë la ilahe illallah, dhe zot i lehtësoj mati të lehtën. Në dërsa, o amër me në bëkhile o stagëna, o këtë dhe me bilhus në ndërsa i cili të regojët kopratës dhe i pa nevojshëm për të vërtetën, dhe e mohon të mirën, pjenë lajle lëlla dhe besimin të, ne do t'i lehtësojmë të i të vështirën. Në një trasmetim thuët, punoni, të të këti hadithit të punoni, se është dëkuj do t'i lehtësoat. Atyri që dhejnë të lumëtur në hiret, do të lehtësojt për të bërë pun datyrë që dentë të shkatëruar në hiret do të lehtësohet për të bërë punët e shkatëruara dhe ti e shikon në vend dynjaj. Çdo kujt, çdo njerizit, çdo njeriu i është lehtësuar diçka. Ty si besimtar të lehtësuar punë e mirë, do të tihet lehtë të bën ato. Në një kohë që e një të punë, të cilin ti e bën, po të pyetësh mos besimtar të, të shoqërum të vështirë, nuk e bën dot. Ndërkohë që ata bëjnë punë shumë të vështira, çështë dynjaje, të cilat ti nuk i bën dot. Nuk i bën dot sepse je besimtar nuk i bëndot sepse e konsideron harzim ko, nuk i bëndot për shumë arsye të tjera. Është e rëndësishme është domosdoshmën që çdo kujt i është lehtësuar dhe normalisht njëri nuk duhet të mashtrohet sepse përfundimi në di Allahu subhanahu wa taala do vjen në hadithin më, më mbarëme që ajo që konsiderohet tek Allahu është përfundimi i kësaj jete me punë të mira. Transmetohet nga Umar ibn al-Hussein radiyallahu anhu, thotë i tham profetit sallallahu alaihi wasallam, "O i dërguari i Allahut" A janë të ditur të njohur kush është banorët e xhenetit dhe banorët e xhenemit? Tha po. Tha atëherë pse punojnë ata që punojnë? Tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, çdo kujt do t'i lehtësohet për atë që është krijuar. Mos harroni qëllimi jonë këtu në haditheve është të rregojmë taktimin e parë, taktimin që është i hershëm, taktimin e dytë mbas taktimit që ndodhet në Lohu'l Mahfuz. Kurto po flasim për ne dhe u pyet profeti sallallahu alajhi dhe sut a dihen mbaron ta xhenet dhe xhenemit. Po po dihen, nuk janë të shkuar të çu përpara. Hadith është muttafaqun alaih dhe në një transmetim thuhet, çdo kush punon për atë që është krijuar, kush është krijuar për xhenem, ky është pjesa jime, domethënë nuk është hadithet. Kush është krijuar për xhenem do punon punën e xhenemit dhe punen kush është krijuar për xhenet do punon punën e të xhenetit. Transmetohet gjithashtu nga Ebul Weswed Ebul Aswed ed du'ali. Thotë më tha Omar ibn Hussein është mësonse si ti. Ç'mendim kë e për punën që bëjnë njerëzit sot. A janë të shkruajtur për ta? A janë këto punë në të shkruajtur për to, apo janë shkruajtur që më parë që ato do të veprojnë apo apo ato po punojnë në bazë të urdhërave që i ka dhënë profet ose në mënyrë që punoni dhe nuk kanë që të shkruajtur më parë. I thot, i them Umani, i thot Umanit, Abu Eso dueli, përkundër se ata punojnë për atë që është shkruajtur që më parë për ta, që do të punojnë. Edhe më thotë të të herë, a nuk është këgjë padrëtësi Më thotë të herë, e bëlesu të dueli U tre më shumë për këse fjale dhe i thash Në zdo gjë është kërimi Allahut dhe është Në dërën e ti Në më thënë që ka përëqetim që Allahut e probleme kërësit e ti të shfardoj Me gjithë dhe të nuk ka të kërësit e Allahut Nuk ka të veprimet e Allahut tale, pa së fërën e talë e padrëtësi Si që dhe të të rëgo nuk desha do mund të trem, por desha thjesht vetëm të, të shikoj mendin tonë se sa i ke kuptuar këtë çështje. Thotë sepse dy persona nga Muzaina shkojnë tek profeti sallallahu alejhi dhe selam, tash i tregon Omrani, nën zëti, edhe i thonë udhgur Allahut, pse punojnë njerëzit sot? Punojnë për atë që është shkruar më parë apo atë që nuk është shkruar? I thotë përkundër se punojnë për atë që është shkruar, edhe vërtësia e kësaj është tek fjal Allahu subhanahu wa taala, "wa nafsi huma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Do vet Allahu në shpirtin e njerëzit edhe në krijimin e tij, e thot Allahu ja ka inspiruar atit të keqen dhe të mirën. Domthon e ka inspiruar të keqit të keqen dhe të mirë të mirën. Sepse çdo kush që është krijuar për diçka, do të inspirohet ajo që përçinësh krijuar. A di tjetër është që vërteton këtë pikë, e hadithi i Shufej el-Asbuhi, thot Trasmeton nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, thot doli profeti sallallahu alaihi wasallam tek një ditë dhe në dorën e tij kishte dy libra. Thot në dorën e tij kishte dy libra. Kur flitet për ato dy libra, do të thonë libra real, semas se grupet e humbura fillojnë të bëjnë devijime, thonë po mos ka pas për qëllim dy libra, dy gjëra të tëra ose dy fjalë ose do të thonë gjëra shpjegime të pa pa vlerë. Dy libra siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, dy libra. Edhe u thot, a e dini ju se çan këto dy libra? I them, nuk e, i themi, nuk e di më i dërguar Allah, vetëm nëse na tregon ti. Edhe thot për atë që kishte në dorë në di të djathtë, ky është një libër për zotit të botrave, të Barkov te Ala, në të ndodhen emrat e banorëve të xhenetit, emrat e baballarëve të tyre, të fisëve të tyre, i kam mbushur të gjithë, as nuk shtohen më dhe as nuk paksohen. Mendo pak në të liber ndodhen edhe emrët e atyre të cilët dojmë për banorëve të gjenetit për jush, ndodhen në të liber gjithashtu faparat e liber në të cilë e kishën ndorën e majt këj është një liber për i Zotit Botrave në të janë emrët e banorëve të, të gjenetit emrët e popolarëve të tyre të, të fiseve të tyre i ka përfshirë të gjitha as nuk shtohen ma as nuk paksohen me do të gjithë të njërez Dhe në ditën e sotme, kusallohu mos të mbahet për banorët e xhennemit, edhe në ditën e sotme, edhe mos ket pranësh asnjë për ato që hyn xhennëm, edhe ato që ti rrezik i njef, janë shkruar i madhëtyre për banorëve të xhennemit, atë libër është mbyllur, është vulosur përfundimisht der ditë ngjykimit. Edhe atëherë pyesin, fanoj dërguri Allahut, atëherë pse punojmë? Përderisa çështja po zgjëruar që nga vulosur për kohësh për çfarë punojmë? Po profeti sallallahu selam Sëdduqāribū, sëdduqāribū. Qëllimi është të përpiquni që, për që ta rini punën e duhur ose me paraforsi, duke u ofruar vërtetës, sepse jo gjithmonë njeriu që lëhon shenjë ka rasë dhe gabon, sa të rroshket. Sepse ai personi i si cili do të jetë në xhenet, do të mbyllet atij kjo jetë me do të mbyllet atij kjo jetë me punën e banuar në xhenin e xhenedit. Çfarë do të lë punën që të bëja ai më para? dhe ai personi që nisi është për banorët e xhenemit, do të bëjë edhe timë punën e banorëve të xhenemit, çordollloj punën e bën përpara. Pastaj e mbështol di dorën këtu profetit sallallahu alejhi dhe selam dhe u tha, ka mbaruar zoti juaj për çështjet e krijesave. Mopas e hapi dorën e tij të diatnë të lloj forme dhe tha një grup në xhenet, dhe hapi dorën e tij të majtë të lloj forme dhe tha një grup në xhenem. Hadithin e transmeton Tirmidhiu, hadith i saktë. Këra ditë jeshu të regon për caktimin që ka vendosur Allah s.a. të kryesave Për para se të kryo jeto Të snëton hakim Nga Ubej ibn Kaab Radhej Allah anhu Në fjallë në Allah s.a. Ujitha khada rabbu kemi bëni adëm një dhuhurim dhërrijet e hum Tha dhe kur mori zotë jëtë Prej bibet a demit Prej kurrizit e tyre Pasarëzit e tyre Ua është hedohu ma la nëfusihim dhe u thëtër dëshmoni kundër veteve tue, dëshmoni që u një zote vetëm. Thot, u bejim nukab, im shtolli Allahus Mëhanët alet gjithë kryesat atë dit, im shtolli të gjithë kryesat që do jenë dhe ditën e gjukimit, u dha të reformën e tyre, u amundsoj të të, të, të flasin, të dhe da të, të folen, dhe u mori të tyre besën, e u thëtë dëshmoni kundër veteve tue, që unë jë më zote juaj, e fam të gjithë dëshmuam që në moston ditën e gjykimit ne ishim të shkujdesur dhe nuk e dinim të gjë. Që ti je një zot i vetëm dhe ti vetëm ti ti ti e meriton ta adurosh. Dhe u thot Allahu sipërnatale të gjithë krijesave, un po vendos dëshmitar kurrë jush, shtatë qiet, shtatë tokat, edhe gjithashtu baba juaj Ademi dëshmon kundër jush që në moston ditën e gjykimit ne nuk e dinim të gjë ose nisim ishim të shkujdesur. Prandaj mos më bëni mua shok Edhe për këtë gjë unë do t'u dërgoj profetët e mi që t'ju kujtojnë juve për besën time. Kjo gjithë shkallë, domthonë, u bëim në Kabet. Edhe do t'u zbëjti u librat e mi edhe thandë, dhe thon të gjithë ndëshmuam që ti je një Zot i vetëm, je i vetmi i adhuruar, nuk ka Zot tjetër përveç Teje. Edhe ather, fot shikojnë babain e tyra Ademin Alayhiselam, dhe Ademi Alayhiselam shikon dorta të pasur, të varfër, të pashëm, jo shumë të pashëm. Dhe u thot, i thot, Allah subhanu wa ta'ala, o zot, përse nuk i bërë kriyesat, e kriesat të uatë gjithin saj. I thot, Allah subhanu wa ta'ala, o adem, unë dëshnu në duha që të falen dhe roham. I thot, o adem, unë duha që të falen dhe roham. Gjithashtu, trasmetohen të të rëmidhiu nga buhur e radhiallahu anhu, se profetis sallallahu alaihi sallim ka thënë, kur kryo e Allah subhanu wa ta'ala, ademin alaihi sallam, i fshiu kur rizim, Edhe doli prekurizit të ti të gjithë kërjesat që do, do kërjojë Allahus M.T. dherë dhë një gjukimit. Në formën e milingonat e të vogla. Edhe vendosi Allahus M.T. në sute shdo njërë për tyre dritë. Edhe i parashita ta për para Ademit A.S. Edhe i tha Ademit A.S. Allahu të o oh Allahu kushen ta? Tha këta e në pas arësit e tu, Adem pas arësit e dhe tu dherë dhë një gjukimit. Edhe shikon dërto këta e në të të të t Ademi alayhiselam një person që i pëlqen drita e tij. Dhe i thotë O Zot kush është ky? I thotë Allah subhanuhu teala ky është djali hot, për, i jot Daudi alayhiselam. Dhe e pyet Ademi alayhiselam i thotë Allah sa është jeta e tij? I thotë Allah subhanuhu teala jeta e tij është 60 vjet. Atë i thotë Ademi alayhiselam O Allah, Allah, Allah shtoj jeten e tij 40 vjet në jetë nga nga jeta ime. I thotë Allah subhanuhu teala atë do shkruhet, do vulozet dhe nuk ndryshohet më. Edhe atë kur mbaron jeta e Ademit Alayhis salam, vjen me negu i vdekjes për të marrë shpirtin. I thotë Ademit Alayhis salam ka ngelur 40 ditë. I thotë me negu i vdekjes, a nuk e ke dhuruar ato ndjali të Davudit? Thotë nuk e kam dhuruar. Thotë profet O sallam, mohoi Ademi, mohoi umat i tij, mohoi pas mohua pasardhësit e tij. Harroi Ademi, haruan pasardhësit e tij. Gaboi Ademi, gabuan dhe pasardhësit e tij. Në këta ditë tregohet që Allah subhanahu teala e caktuar për çdo kënd, një jetën e tij se do jetoi, ndërta ishte Daudu alayhiselam, edhe kush do jetojë për tyre? Dhe kush do jeta që do jetojnë deri ditën e gjykimit? Edhe ky caktim do ka të bëjë me këtë kohë, me të nxirin në të cilën i nxorri Allahu subhanahu wa taala i nxorri Allahu nga kurrizja e Demit alayhiselam. Transmetohet nga Ishaq ibn Rahawi. Ne mtonë zinxhirin e ditë transmetimit nga Hisham ibn Hakim ibn Muhizam se një person Thot, o i dërgurë Allahot Përse pëpunojmë Pëpunojmë për të shka që e saktuar Edhe i thotë profetis Salamu Salamu Salamu Këllohu subharu tala Kërët I nëzori pas arës e ademit Për kurezit ti U kërkoj e tyre që të dëshmojnë Për vetet e tyre, vetet e tyre Për dëshmin e vërtet Që Allah është një Më pas, më pas i morë e ta më duar të ti E dhe tha këta e më për gjenet E dhe këta e më për gjehnem u pasazimor ata me duart e tij, edhe ata djallët i futin në xhenet dhe të tjerët i futin faktain për në xhenem. Banorët e xhenedit do të lehtësohet për të bërë punë të banorëve të xhenedit, ndër ato që janë për në xhenem do të lehtësohet bëjnë punët e atyre që janë për në xhenem. Donë të thënë që këtë caktim me xheneton e xhenemin e krijesave ka ndodhur në këtë moment dhe ky caktim i dytë ka ndodhur në, në momentin kur Allah subhanuhu teala i nxjerr krijesat nga Kuriza e dimit alayhisalam transmetohet nga Abi Nusra se një për shokët e profetit sallallahu alejhi dhe sellem që i thoshin në Abu Abdullah e vizitojnë shokët e tij dhe gjen duke qar. Dhe i thon pse qan? Thot kam dëgjuar profetin sallallahu alejhi dhe sellem se ka thënë Allahu subhanahu wa taala Allahu i madhëruar ka mbledhur në dorën e tij të djathtë ata që janë për xhenet dhe ka thënë këta janë për këtë, ndërsa ata që janë për xhenem në dorën tjetër dhe u ka thon këta jam për këtë. Dhe nuk e di un se për i cilit grup do jam dhe prandaj qaj. Treqojeni më në ka imi al-Juzie në, në librin e vet Shafa ul al-Ain që kë kë ajëti kornor që përmendum sipër, oj da hadha rabbuka min bani adami dhuhurim. Gjithashtu edhe hadithi kanë treguar kanë treguar për këtë përcaktimin e parë për këtë cakim, taktimin e hershëm që ka vendosur Allah subhanahu wa taala për krijesat sigurisht sa ka treguar për argumentin çu ka treguar Ollahu krevesave ti, që gjithë ato e njohin në natyrën e tyre, që ka vetëm një Zot, në edhe njeriu kur ndihet i ngushtë, drejtohet vetëm Ollahut duke thënë O Zot më shpëto, O Zot më ndihmo, në kohë që këtë këtë gjendin din të gjithë, edhe pse nuk e kanë mësuar atë në shkollë, e gjithë këtë sepse Allahu subhanallahu teala u ka hedhur atë në këtë moment kur mori besën, zemrat e tyre njohin e Allahu subhanallahu teala që është një Kemi një tështë tjetër në lidhe me këto dy të saktimet e mësipë me, për të mosë mënduar dhe mund që është padrëtësi, saktimet Allah s.a.w. me gjithë se këtë qështë do vimë vete, por të përmëndim në dishtëkat vogël në lidhe me hadithin që do vjoj. Të asmetot nga e bërë e radhe Allah në hu, se profetis s.a.w. ka thënë, dialogon Ademi a.s. me Musa a.s. dhe i thot Musa o Adem, ti e baba i jonë, Nashkatërovën edhe në nzorrën nga Xheneti. I thotë dedimi Alayhis salam, ti je Musa që të zgjodhi Allahu subhanahu teala për fjalën e tij, ta shkruajte Tauratin me dorën e tij. Apo më qorton mua për diçka që ka caktuar Allahu subhanahu teala për mua, për pasën e krijojë mua 40 vjet? Apo më qorton apo më qorton mua ti për diçka që ka caktuar Allahu 40 vjet për pasën e krijojë mua? Edhe i thotë thot profetit sallallahu alayhis salam, mund të bëj gjykimin ndërmjet këtij dialogu se kush është në të vërtetë thotë edhe, ur edhe mundi Ademi Musa. Për herë e mundi Ademi Musa. E mundi Ademi Musa. Në i transmetimin thuhet e ka shkruar Teuratën me dorën e tij. Ta ka shkruar ty Teuratën me dorën e tij. Në i transmetimin ditë thuhet dialogon Ademi dhe Musa alayhis salam edhe mundi Ademi Musa alayhis salam. E i thot mu i thot Musa, O Adem, ti je që i humb njerëzit dhe i nzorrat apo injenedit. I thotë Adem elej selam, ti je Musa që i dhuroi Allahu dinë çdo gjë dhe e zgjodhi atë ndër njerëzve për librin e tij. I tha po. I tham am, am qorton ti mua për diçka që kishe shkruar tu Allahu për mua përpara se të krijonte. Në një transmetim tjetër të të thuhet që ndialogon Adem i dhe Musa elej selam tek Zoti i të tyre. Dhe e munda dhe i musën i thot Musa alayhiselam ti je ademi që ka krijuar Allahu me dorën e tij i ka fryrë ti shpirtin për shpirtin e ti do të thonë për shpirtin e ti do like të thonë të Allahu për qëllimin e shpirtit të ti do të thonë të sistemi i shpirtit të Allahut ose dhevei Allahut të shkrijëse ti të qëllimin shpirti i ti do të thonë është krijes e Allahut subhanahu wa taala dhe ju urdhëroi me lajke të taron në sejsh dhe ty të vendoset ty në xhenet më pas të i hoqi dhe i zbriti njerëzin nga xheneti për shkak të gabimit që bura. I thonë Adem i Alaykum, ti je Musa që e zgjodhi Allahu për shpallën e tij dhe për fjalën e tij, të dha ty pllakat në të cilat kishte shpjegim për çdo gjë, të afroi ty të foli foli nga afër. E pyetësh Adem i Alaykum Musa, ti a e ke gjetur në librin që dha Allahu Teuratin Ku e ka shkruar Allahu Teuratin? I thotë ai ka shkruar 40 ditë përpara se të krijojë ti Adem. I thotë atëherë Ademi Alayhiselam Musës, a jete në Teurat ndër të në tjera që Allahu ka thënë dhe e kundëstoi Ademi Zotin e tij dhe humbi nga vërteta në këtë kundëstim. I tha po. Atëherë tha si më qorton ti për mua, më sim qorton ti mua për diçka, për një punë që unë kam vepruar, e cila ishte ishte saktuar për mua 40 vjet përpara se krijohem unë. Do të thonë 40 vjet që kishte shkruar Allahu Tauratin qëllimi. Nëse është saktim tjetër që 40 vjet 40 vjet përpara. Do thonë kishte qëllim Taurati, por në pyetim fundimtare kur e ka shkruar Allahu Tauratin? Ja, Tauratin e ka shkruar 40 vjet para se krijohet ju admi. Atëherë do ti ke lexuar Tauratin e Allahut thotë dhe kundësto Allahu kundëstoi admi Allahu subhanahu teala tha po. Atësim çorto ndihmua pa për diçka që e ka shkruar Allahu për mua 40 vjet përpara se të krijoj mua. Në thot, dhe fot profet ose nëmëndë e mundi ademi Musa alayhis salam dhe një transendenti i thotë e mundi ademi Musa alayhis salam dhe i thotë Musa ti je që nënzorrë prej xhenedit me përshkrim të gjunafit tënt që bura hadithe është sakt transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe ky hadith normalisht do të thonë është ke kuptuar nga shumë grupe të humbura për këtë i kanë thënë edhe mu atezilet se si Abu Ali el Jubbai edhe ata që kanë ndërkon me të, të thonë thonë këta dëmë të motezilet, sikur këj hadith të jeti sakt, do të thotë që nuk kanë vlerë profetësit e profetëve, sepse si pas tyre, si pas këtyre, këj hadith është argument, para ta cilë të thonë, bënë që atë duash, sepse është e shkujtër me kaderë. Dhe këtë do të thotë, që nuk ka nevoj që ti të zbëtosh në jetë e profetëve, si pas atyre, për kjo nuk është, vërtet. është e vërtet. Kjo është hum ka në dëkorë, në më hënë, gjithjet të ardhë i stame, që gështë e disak, është e buhariju të muslimi, është e në ditë shumë i njohër, nuk ka rësive që të kundun shtohat fare, vetën se problemi është që ata nuk, nuk e kanë kuptuar të hadithës e shduat. Dhe, këshu qëndron me të gjithë njerëzit të cilët vendosin për vetën e tyre disa loj kushtesh ose bazash i jo të marë nga kërën e nga suneti, e këto në Që e të vërtetë. Prandaj thotim në teim çdo kush që vendos një bazë ose një rregull, i cili sa ka vendosur Allahu dhe asë dërguar i Ti, ka portatur këtë rregull atë domosdoshmërisht në humbie. Kurse besimtarët e vërtetë që janë porti i Allahut dhe dërguar i Ti, nuk vendosin asnjë kusht, dhe asnjë styll, dhe asnjë rregull të veçantë. Përkundez i rregullave të tyre kur rregullit tyre kryesor është Kurani dhe Suneti. Ata hecen me të si të urdhëroi ai. Njështë të karënë kontradit në shpegimin e ktyre, këti haditi dhe dhe më thënë ajo a e ka të qërshtë sepse dhe vajtë dhe shumë vonë a e ka të qërshtë të është se shka të rëguar dhe më thënë ibnën ka jim dhe ka të rëgu këtë këtë le shpegimi gjithështë të nga profesorit ibnën të i mija thot, Ademë a.s. nuk e mori ka derin si argument për gjënafin që bëri por e mori ka derin si argument për fakesin që ura njëriut i lejohet ta përdorë kadejse argument për një faktësi që i bie, ndërsa për gjunafe nuk i lejohet. Dhe tregon një lloj shpjegimi Imun Kaim gjithashtu thotë që përdorimi i kadejse argument vlen në disa momente dhe nuk vlen në disa momente tjera. Bëhet thjesht për gjunafin, kur ti bën një gjunaf, thotë, kur ti bën një gjunaf lejohet ta përdorësh kadejse argument kur ti je penduar nga ai gjunaf. Kur ti je penduar nga ai gjunaf dhe nuk ka ngelur gjë tjetër vetëm se Mundon që ti të dorëzohesh ose që të ka caktuar Allahu edhe pse ti je i, i shqetësuar dhe të të vjen turp për Allahu për gjunat që ke bër. Thuaj, kjo është e shkruar për Allahu për mua, edhe dobitë e kësaj gjeje do vinnë, inshallah më brapa, sepse Allahu është promëtuar të cakton gjunat për njerëzit, do të argojmë inshallah me sinëtarshme, nën Allahu subhanallahu teal. Rëndësishme është që kur njeriu është penduar për gjunafit, atëherë mund ta marrë ka derisë argument për atë gjunafi që ka rënë, sepse është provë Dhe shtu është ushtues fat i sipër njeriu që bën gjunaf. Dhe kur kur njeriu kupton të lloj gjëje, edhe kjo gjë na ka kaluar dhe i është penduar për ti, i lejohet atij që të përdori ka derën si argument. Ndërsa nëse ai është duke bërë gjunaf në këtë moment ose do ta bën në të ardhmen, nuk i lejohet të përdori ka derën si argument për të justifikuar gjunafat e tij. Dhe për ndër të Allahu subhanetula i ka çortuar të gjitha ato të, të cilët janë argumentuar me anë të ka derit për shirku që kanë bër për gjunaftat që kanë bër sepse ata nuk u penduan për gjunaftat e tyre. Kur e përdorën këtë argument që këto i kishte caktuar Allahu për ndërthurë u lejohet i të bëjnë këtë gjë. Prandaj Allahu subhanallahu te kundëston ata në Kur'an në disa etj kornore dhe do vinë shas shpjegimit tyre më mbrapa. Kështu që thot Ibnul Qayyim thot sekret i kësaj çështje është që nëse pers, një person një njeriu është i qortuar në moment për gabimin që bën, atë nuk ka justifikim te Kaderi. Dhe nëse qortimi etik është larguar për gjëratin që ka bër, atëherë mund ta përdorë Kaderi si argument. Në momentin kur njeriu bën gjëratin, ai qortohet për gabimin që ka bër, s'është ndënuar akoma. Prandaj nuk ka, nuk i lejohet ta përdorë Kaderin si argument. Kjo çështje do vinë inshallah në një temë tjetër, sepse njerëzit e përdorin Kaderin në vend në vend pa vend, në disa gabime që i bëjnë ata vetë. E përdorin ka deri një teku nuk duhet. Një kohë që ka deri, domthonjë, është i përgjithshëm, por nuk e leohet ndonjëri të, të justifikohet më anë të ka deri për bërë gjunafe, për bërë gabimet e tij, përpara se të pendohet për këtyre. Dhe lloji i të ridicaktimit, fam lloji i parë të saktimit që është bër 50 mijë vjet përpara se të krijojnë këtë tokë. Lloji i të ridicaktimit, me saktimin që është bër Momenti kur i nxorri Allahu subhanahu wa taala krijesat nga kuriza Ademit aleyhisselam dhe humorja tyre besën, përcaktoi që kta janë për xhenet, kta janë për xhenem dhe jetën e tyre se do jetojnë, ndër të tjera ku treguohet se edhe Davudi aleyhisselam kishte jetën 60 vjet më radhë. Kurse taktimi i tretë të caktimit që i bëhet një krijesës riut në barkun e nënës. Transmetohet nga Abdullah ibn Saud radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, çdo njeri për yush Kërë kryonë, kërë kryonë në losë, përhanë si të anë në bargu në në nësitot, i mdithet krymi ti në bargu në nësit për 20 dit. Për 20 dit në fali. Dë më thënë një pik për 20 dit. Pase bërë të alaka për 20 dit tjera. Më pas është muvëgë të apmishë për 20 dit tjera. Më pas të të profetit al-salemi të rgojët të ti me leku dhe i fyrën e ti shpirtin. Edhe urdhërojët me leku për 4 gjera. Urd e gjelin e ti, dhe më të në fundin e jetës i sa do jetoj, të shkuaj punën e ti, që do bëjnë të një dëmjadë, dhe të shkuaj dhe për fundimin e ti këtë jetë në të gjenetës në gjëhnem. Të të profetit, Salam Selem, pasha të në dorët të të cilit e shpirti im, do njëri për jush, bënë punët e banorët gjenetit, dhe e sa në nëngjene dhe me ti dhe, dhe me gjenetit, vetëm se një para krahë. Dhe atërë thotë, Se ky është për banorët, banorët e xhenemit dhe bën punën e të banorëve të xhenemit dhe hyn ta. E thotë, ndërsa ndonjëri periush tot bën punën e të banorëve të xhenemit, derisa nuk gjeret në mtingë dhe në xhenemit vetëm se një paragraf. Thot, atëherë ndodha që është shkruajtur dhe është parë shkruar, jo parashikuar, por parë shkruar, është shkruajtur përpara. Në libër, ti ky është për banorët e xhenetit dhe bën punën e të banorëve të xhenetit dhe hyn ta. Hadith es muttafaqun ale. Gjithë është të rësmetot nga hëvëdhejfëm në usejtë se profeja në salim ka thënë, hynë me leku tek një riu kërë është nutfe, kërë është pike vogëllë akoma, në basi stabilizohet në mitër në nënës, kërë është 20 ditës ose 25-25 ditës edhe i thotë të zotë, në më të kaditit parë të rëgohet 120 ditë, kërëse të këtë ditë të rëgohet 20 ose 25, do dhe do të rë më thënë lidi ka në të dyja bashkë me njëre tjetërën dhe nuk kanë këtërë ditë në me tyre fare 20 ose 25 ditë dhe i thotë o Zotë a e dhe jeti lumëtur, a po dhe jet ishka të ruar në gjëhnem dhe shkruan e shkruan me rikë të legje, i thotë o Zotë ndë jetë ma shkallë po femër, dhe femur, shkruan o Zotë punët e ti e gjelën e ti, rizkun e ti në pasot paloset këflet gjithë shumë trasmetohet nga Amir ibn Uathila Saka djuar bollëmën e Nusrudin radhiyallahu anhu thot është katëruar dhe në xhenem do jeta i personi i cili është shkruetur i tillë që në barkun e nënës ti edhe i lumtur është ai i cili merr këshillë për të tjerëve dhe merr mësim për të tjerëve. Edhe shkon ky amin Nuathi tek një person tjetër prej shokuve të profetit sallallahu alajhi wasallam, do të cilin e quajnë Qudeym Nusaydel Ghifari. Dhe i tregon të lëgje dhe Mund dike është djuar për ebullimin e Saudit dhe i thotë si ka mundësi që një person të jetë në xhenem pa punuar asnjë punë? Edhe i thotë ky sahab, pse çuditesh për këtë gjë? Kam djuar profetën e al sallallahu alajhi wasallam se ka thënë kur kjo pikë uji që ndodhet në barkun e nënës kalon 42 ditë, dërgon Allahu subhanahu wa taala melekun i cili i jep formën, i jep dëgjimin, shikimin, lëkurën, mishin, kockat dhe më pas thotë meleku o Zot çfarë do jetë mashkull apo femër dhe vendos Allahu subhanahu wa taala çfarë dëshirojnë ai dhe shkon meleku më pas thot o zot sa do jetë jeta e tij dhe vendos Allahu subhanahu wa taala dhe shkon meleku më pas thot o zot kush jetë risku i tij cakton Allahu subhanahu wa taala çfarë dëshirojnë dhe shkon meleku më pas e merr librin në dorën e tij meleku dhe nuk shtohen të as nuk paksohat domethënë vetëm se me lenin Allahu subhanahu wa taala Në një transmitin tjetër Thuet Që kjo pikë që ndronë 20 dit ujë Që ndronë 20 dit në baku në në nësë Pas e i vjen me leku Për të kryuar atë Dhe i thot O Zot, a dhe jetë mashkull apo femër Në mëllogarit Kur tjetë 20 ditë që i vjen me leku I thot po dhe jetë mashkull apo femër Dhe vendonë se lohu e bën mashkull apo femër Si që dëshorë në i Në pas e thot O Zot, dhe jetë i regullt Apo jo i regullt dhe vendos Allahu subhanahu teala dhe gjithëshëron mbas çdo zot çfarë rrisu do ket sado jetojë edhe a do jetë përballojë xhenit ose xehnemit në i i që një transmetim tjetër thuhet që Allahu subhanahu teala vendos një melek të veçantë i cili kujdeset për krijesën në barkun në e nënës me lenin Allahu subhanahu teala anisi radiyallahu anhu transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu subhanahu teala ka vendosur në barkun në e nënës një fëmijë i cili ka vendosën në barëku në në nësë një melekë i, melek, i cili kujtesë për fëmien edhe thot o zot është pik uj o zot u bë, u bë alaka pas e thot mudga edhe nësë dëshionë që ta kryoj e pyët Allah më shumë e qëfar do bëhet a dhe jetë marrë shkullë po femër e qëfar e gjelit do ketë dhe i shkuen të gjitha këto që kura i shënë barëku në në nësë thot të regon në Ebu Daudi Allah më shërëf në Mujahid e Në fjallënë Allah s.w.t. O kulle insan në në nëzënë në ta i rahu fi unë qihë. Dhe qdo njëri u thot i kemi vendosë suratine njën libur në qafë në ti. Thot Mujahid, këll libur i vendosët të mjesë që kur shërë në mëjë në kullind thot i vendosët dhe shkujtë në në më ta a dhe i të përbërnohë gjenetës dhe gjenetës dhe gjenemet. Trasme të të të të të të të të të të të të të cilë në vëra u Khedri, a.s. thot, Profeta S.S. më shkruoj të urë, dhe ishe vullosur të kallohu, që ishte qafir, në momentin kër vullos, ishte vullosur dhe ishte qafir, dhe do të humë të prindit e ti, nëse dojë të të të të të të të. Kë, këtë të regonë, më në më në që, këtë caktim është, për pas e aji ti të të të. Më në që pas e aji të të të të të të të Edhe thash, lume si këjë fëmi Zokë për zojëve të gjenetit Nuk ka punuar keqë Dhe ase ka ka për të keqen E më thotë, Profetës Salim Në basën do gjithjetër, a ishe Allahu Suhajnë Tala ka kryuar për gjenetin Banor Edhe ata janë banor të gjenetit Qenë në kurrizin e babalarve të tyre Më dhe që ka shkrujtor Më dhe që ka maruar shdojtë gjë. Edhe nuk bje këjë hadith në kondradit Me hadithin që të regohet se profetosi nga pari Ibrahimin alayhisalam dhe rreth tij ishin fëmijë, fëmijë të mushrikëve në xhenet. Para suse, ata që ishin në xhenet ishin shkruetur për xhenet sepse Allah e dinte se po po jetonin se çfarë do punonin. Ndërsa këto të tjerët, të cilët do jenë për xhehenem edhe pse janë fëmijë, e dielllos se çfarë do punojnë ata, sepse edhe pse nuk kanë punuar në të dhunja. Kështu që gjithë këto hadithet kanë rënë dakord për taktimin e njerëzit, taktimin rrezikut të tij, të jetës së tij përfundimit të xhenet ose në xhenem që në barkun në në e nënës. Dhe ka rënë në kontradikt këto hendite, pa mënyrashme, ka rënë në kontradikt në caktimin se kur është kjo kohë, a kur është 40 ditësh apo kur është 120 120 ditësh. Dhe Ibnul Qayyim thotë që to janë dy caktime në barkun në e nënës. Faktin një parë, aty kur caktotohet dhe gjinia e fëmisë do jetë mashull apo femër, bëhet kur është 40 ditësh. Dhe caktimi dytësh, ku e i tjetë 120 ditësh. Dhe dytë caktime, dhe dë dytë e në të cakta, si shën të reguar në për hadithe, i pari bëhet nga meleku, i cili ku i deset për fëmije në barku në nënës, ku se i dytë i bëhet nga meleku, i cili i frynë në shpirtin fëmijes në barku në nënës. Kështu që këtë dytë e në të cakta, dhe nuk ka kondërnin në mëndëme tyre, si që vëtër e vetë. Dhe c Për këtë gjithë, thotë Allahu S.H.T. në surën dëkhan, në filim, thotë hamim u elkitab il mubim. Thotë hamim, pasha libir në qartë, inna në zëllau filajlet i mubarak, itinna kunna mundhirim. Thotë ne kemi zëvritur atë në një natë të begatshme, ne jemi paralemëruz, ne paralemëruz në njerion, e paralemëruz në njerion, Quranit, për e paralemëruz në njerion, në njerion, në njerion, në njerion, në njerion, në njerion, në njerion, në njerion, për profondimin e ke Për Allahun subhanuhu teala kemi zbritur tonë natë të beqajshme, pot fiha yufraku kullu ammin hakim, lutëndahet çdo çështje e urtë. Do thonë kjo natë ka një veçori që s'ekas në natë të tjera e vitit, në të ndahet, do caktohet çdo çështje që do të ndodhi gjatë gjithë vitit. Amran min indina innana kumna murselin, kjo është një urdhër prej Neshut Allahu subhanuhu teala, ne i kemi dërguar këtë gjë. Dhe kjo natë në mënyrë të sigurt tës natë e Kadrit Sepse Allahu subhanahu wa taala thot inzalehu fi lajlatil qadr, i referohet Kur'anit, ne kemi zbritur atë natën e Qadrit, kështu që një kë natë beqajshme, për të cilën ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Duha që e ka zbritur Kur'ani në këtë natë beqajshme, dhe këtë natë ndahen çështjet. Kjo është një natë nëpër cilin ka thënë ne kemi zbritur atë natën e Qadrit, kështu që kjo natë beqajshme që është natën e Qadrit, natë dhe kjo është natë e Qadrit, të cilën e njohin muslimanët si natën që është në 10 ditët e fundit të Ramazanit at nat, çakton çdo gjë që do ndodhi gjat të gjithë vitit deri vitin që do vij. Prandaj transmeton në sajedin Xhubejri, Allahu mëshiroft, thot natën e Kadrit u jepet leh haxhinve, do shkruan emrat e tyre dhe emrat e popullarëve të tyre, ajse nuk shtohen, nuk paksohen më. At natë shkruan se kush do bëj haxh, kush nuk do bëj haxh. Kina ndeshkojnë haxh, kina nuk do shkojnë haxh. Natën e Kadrit. Gjithashtu transmetohet se I thot një i thot një person Hasan al-Basrit dhe e pyet për natën e kadrit, a çdo Ramazan është ajo? I thot Hasani po, pashallahun që nuk ka ta dhuar ti për vështi, ajo është në çdo Ramazan dhe ajo është nata e kadrit në të cilën ndahet në të çdo çështje e urtë, gjithë çështjet që ka vendosur Allahu që do ndodhin në tokë, por që gjithë vitin ndahen të natë. në natë. Atë thot Hasan al-Basri në vazhdim, atë natë cakton Allahu subhanahu Allah, wa taala thellësimin e jetës disa njerëzve sa këtonë punë në tyre që të bëjnë dhe riskën në tyre dheri në momentin e arë dhe senatës 4 dhe vidin tjetër i dhe shkruhet nga imë nabasi se ka thënë shkruhet në këtë natë në atë katërit, shkruhet për i libërit lohe ma full qëfar do ndonë jetë gjithë vitit jetë vdekje shi aisa dhe hajjitot do shkruhen do bëj hajjj filani dhe filani dhe filani nga imë nabasi i dhe shkruhet nga seritëm në gjubejri Rahimehullah, se ka thën ti e shikon personin duke hequr në tragje dhe ai është shkruar natën e kadrit që këto vit do vdes. Gjithashtu ka thën Muqatin, Rahimehullah, se ka thon Allahu subhanahu wa taala natën e kadrit çështjen e gjithë vitit në vendet e tij që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala në robërit e tij, domethënë në krijesat e tij deri në momentin e natës së kadrit vitit që do vi kjo është diell transmeton domethënë dhe më nga të tjerë po i bëjmë shkurt domun që mos zgjatim shumë kurse saktimi 5 është traktimi ditor për të cilë ka thënë Allahu subhanuhu teala yesaluhum min fis samawati wal ardhi kullu yawmin huwa fi sha'n e pyesin atë dhe i kërkojnë Allahut subhanuhu teala shkojnë qitiesh këmb tok i lutën Allahut dhe i kërkojnë, kërkojnë atij Allah, që Allahu na jep shkojnë qitiesh këmb tok çdo ditë ai është në një çështje është në çështje domunëse që kryen gjëra dhe ka shpjeguar dietarët kuptimin e këtij ajetit thon për çështeve të tjera se ai i jep jetë disa disa krijesave dhe i vdes disa të tjerë, furnizon disa të tjerë, ndalon disa të tjerë, ndihmon disa të tjerë lart, disa i poshtron, disa i lërgon nga një të kthihet, disa i shuron, disa u disa u përgjigjet për lutjet që bëjnë ata, disa vë u i jep, disa u u pranon pendimin, disa u largon vonërsit, disa u fal gjunat e mërat Ky rregulltimi ditor dhe caktimi i parë i rregulltimi vjetor, përpara këtij ishte caktimi i jetës që bërohet në barkun në e nënës, caktimi tjetër ishte caktimi i jetës që është bërë në momentin kur ka marrë Allahu besën gjithë krijesave, ndër caktimi i parë i caktimi që është bërë 50 mijë vjet përpara se krijojnë qejin e tokës. Ne nuk po zgjadem shumë se kemi kishin fatisht disa gjëra për treguar, por shkurtimisht kjo është ideja caktime, e këtyre caktimeve, to janë pesë caktime. Faqe të njëjta të dhëtarat, jo të gjithë kanë qenë dakord për numrin e, e, e, si e dhe llojit të caktimeve. Disa kanë përmendur vetëm 4, duke e anashkaluar caktimin e dytë, i cili është bërë ë momentin kur kam marr Allahun besën kriesave, por siç e vutë edhe vet, ne përmendëm argumente për ti gjë. Dhe këtë lloj ndarjeje është të kommendoj disa dietarë për këtyre që është dhe imi me lëzuje. Ka treguar që pesë llojit të caktimit dhe këtu kemi një çështje Ky është çësha përfundimtare lidhem me temën e sotme, për ta mbyllur temën e sotme të të të Juk gjith, Allahus, uhan, dhe dhe në lidhje me këto caktimet. Ju keni lexuar gjithë që Allahu subhanallahu te në Kur'an, yemhullahu ma yasha u yuthbitu indehu umul kitab. Thot fshin Allahu çfarë dëshiroi dhe vendos dhe ai ka umul kitab në llohun mahfuz. Edhe gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasalem, që kush dëshiron që risku, ti shtohet risku, ti shtohet edhe atij në të vizitoj taprën të tij niko që në fund të tani përmendun gjithë u caktime, pesë lloi caktime të gjitha me urtësinë Allahut i kanë ndarë në pesë lloje me urtësinë e tij, jo çdo gjë ka logjikë njerëzore, e të gjitha tregojnë që çdo gjë ka mburuar. Atë ç'kuptim ka ajeti që thotë Allahu subhanallahu teala fshin Allahu çfarë dëshironë dhe vendos. Edhe gjithë ato ndodhen prapot në Lohi Mahfuzut Allahu subhanallahu teala. Ato ç'i fshin dhe vendos. Gjithashtu, jeni e profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë se njeriu i shtohet jeta duke vizituar të afërmit dhe shtohet gjithashtu rreziku. Gjithashtu në dietare po të shikosh se këyaj një të koronavirus përmendëm, kontrguarim i nuk e thiri, mendimi dietarëve ka përmendur një, një periturë mendime në shpjegimin e tij është që tu qëllimi ku thotë Allah subhanallahu ve te fshin Allah çfarë dëshorit të vendos, domthon se disa caktime fshin një caktim dhe vendosin një caktim tjetër. Jo sepse Allah nuk e dinë të ndodhë gjë po më urtsinë ti e ka bërë që disa caktimin fshihen, disa mos shihen. Murucin e ti, mbas do të na vijnë këto gjëra më mbrapsht, inshallah në nisi të ardhshme, për t'rëguar disa dobi të këtyre gjërave. Dhe disa projtori që kemi treguar dhe ku kemi folur, perimin Allahu el-Aleemul Alimul Allam, çfarë do bie ka, Qallahu subhanahu taala ka ndarë caktimin në dy lloje, caktim të lvizshëm dhe të palvizshëm. Dhe ky domethënë është në nisi të shëlbij i kësaj çështje që caktimi ndan dy lloje për taktimin ndryshueshëm dhe i pandryshueshëm. Edhe kur flitet me hadin kur Allahu fshin dhe vendos, qëllimi është për taktimin e ndryshueshëm. Në pasojë në fund fare thotë dhe tek domthon kundaj ka lafë mahfudh umul kitab në cilin ndonë çdo gjë përfundimtare. Unë ky është taktimi i pandryshueshëm. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, personit i ndalohet, më thoni, i ndalohet risku për shkak të një gjunafi që e vepronë. Në kujtimin e shkruajtur për Allahun subhanetale, i ndalohet riskut thotë për shkak të një gjunafe që vepron ai. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam vazhdon në vazhdim dhe nuk ka gjë që e kthen kadaj imraps përveç lutjes. Dhe asgjë nuk e shton jetën vetëm se bamirësia. Unë fun bamirësia dhe vizita të afërmëve gjithashtu është për bamirësi. Gjithashtu, pasmeton dhe han ditën e saktë se profeti sallallahu ka thënë që vizita të afërmëve shton jetën dhe një hadit tjetër të sakë po ashtu gjithashtu thot që lutja edhe caktimi takohen qiel takohen dhe me qiel dhe tokës edhe luftojnë kundu njërë tjetërës dhe dhe dhe një gjukimit më bat fjallë dhe më thënë që kushit me fort nëse caktimi është me fortë se duaja, bije në tokë, dhe nëse lutja është me fuqishme e ndëllon caktimin të gjitha këto flasin për caktimin e ndryshuashem dhe caktimin e nd po statimin që ndodhen duartë me lajkat, siç kanë për caktimin jetës ose caktimin vjetor, ose caktimin ditor, këtu që kur flasim për këto hadithe që shtohet jeta në lotrisko, bëhet thar për caktimin që ndodhet me lajkat. Ndërsa të kalohet, për të pa ne të djetarës, te Allahu Subhanetuhal, çdo gjë është shkruar përfundimtare. Prandaj kanë treguar dijetarë si Ibn Taymije ose Ibn Hajar al-Asqalani, shkurtimisht po themi, kanë treguar që Xheli në vonë e thellëndimit të jetës janë dy. Njëri është i një thellënduar, kurse tjetri është i mbvarur në diçka. I thellënduar ai që është ai që ndodhet në oh mahfud. Në të shkruhet të thellëndimisht ti do jetosh 60 vjet. Kurse ai që është i kufizuar, i kushtuar është ai që ndodhet tek me like-et. Dhe kjo domethënë është një predobive domunë që në të vërtetë ka deri një profundimtar, profundimtar i djep të Allahut subhanallahu teala. Dhe meleget dinë që ky person me kaqç jetën, por çesë të bën këto lë veprimi, thotë Allahu shtojeni edhe kaq. Do të thonë, thotëm në Haxher, i thuhet për shembull me Lekut, jetë te këtij njeriu është 100 vjet nëse ky viziton Tahrimit, edhe nëse nuk e viziton ata është 60 vjet. Dhe meleget nuk e dinë nëse ky do të vizitojë Tahrimit apo ja, jo edhem se në Loh Mahfud e shkojtë përgjegjësitare që ky person devizon të armët e tij dhe, dhe, dhe përgjegjësi do jetë që ky do jetojnë 100 vjet dhe do vdesë në këtë momentin që ka shkruar Allahu i smritale përgjithmonë. E njëjta gjë është me rriskun, e njëjta gjë është me të gjitha çështet që ka caktuar Allahu i smritale, në edhe kaderi thamda në dy lloje, kaderi ndryshueshëm dhe pa ndryshueshëm, përgjegjësia e pa kushtzuar është ajo që ndodhen Loh Mahfud Kurse e kushëzuara, është ajo që ndodhen duartë me lajkeve, dhe ky është kuptimi i haditheve që ka thënë Paigjon Selam, shtohet jeta, shtohet risku, paksohet risku, ndalohet. Bëhet fjalë për ato caktimin që ndodhet tek melajket, jo për ato që ndodhin në Loh Mahfuz, sepse në të është përfundimi i çdo gjëje. Prandaj Allah subhanuhu ta luko ka treguar në ayatot Em Allahu ma isha yuthbit, thot fshin Allahu çfarë dëshirojë dhe vendos, thot do fund fare u indeh umul kitab. Në këtë të gje ka të rgojë dhe më në abasi, thot, shimë qëfar dojë edhe vendosë në ato që ndodhën të kme lajket dhe të ka i përfundimi në hëni, gjithdo të saktimi dhe vula në gjithdo të saktimi në dojë dhe të në lojë mafud që që qënë dëryshë umul kitab. Kështë dhe koptime jetit, me kaj që mbyullim si më nësotëm, në, në falin për zjatjen, Allah u shpërlim i rëdhje dhe për të gjimit.